Tiana Primera Hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. Avui ens fem ressot de les reaccions tant en l'àmbit català com municipal davant la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Tot seguit, us repassem a titulars. El tripartit català i Convergència i Unió, sindicats i entitats socials literades per a Òmnium Cultural, han convocat una manifestació el dia 10 de juliol per mostrar el seu rebuig davant la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. La presidenta de l'entitat, Muriel Casals, ha indicat que les delegacions i per extensió les seccions locals, com la d'Òmnium, Montgat tenen un paper clau en aquest sentit. Etien a totes les forces polítiques amb representació al Consistori i per donar suport a aquesta manifestació. En general, aquests grups municipals han manifestat el rebuig de cara a la sentència sobre l'Estatut. L'1, 2, 3 del Pallasso obre aquest dimecres la carpa de la zona polisportiva. Després de la ressaca del cap de setmana a la vela del CIRBOB, ara és el torn de posar en marxa el segon dels tres espais que acullen espectacles en el mar del festival. I el Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica de Montgat realitza aquesta setmana un taller d'alfabetització digital per la inserció laboral dels mongatins i tianencs que estan a l'atur. Es tracta que coneguin totes les oportunitats que ofereix la xarxa per trobar feina. Tiana, primera hora. Notícies. La sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut ha generat una resposta contundent de tots els partits catalans excepte el Partit Popular i Ciutadans. El Tripartit i Convergència i Unió, Sindicats i Entitats Socials liderades per Òmnium Cultural han convocat una manifestació el dia 10 de juliol a Barcelona sota el lema Som una nació decidim nosaltres. Òmnium Cultural espera que tingui una resposta al més massiva i unitària possible. La presidenta de l'entitat, Muriel Casals, ha indicat que les i per extensió les seccions locals, com la d'Òmnium, Montgat Anna, tenen un paper clau en aquest sentit. Estem en estret contacte amb els presidents de les 27 seus que té Òmnium al territori i en bona part l'èxit de la manifestació doncs, passarà perquè persones de diferents punts del territori s'acostin a Barcelona el dissabte dia 10 de juliol a la tarda i, i evidentment treballem estretament. Des d'Òmnium asseguren que no els ha sorprès la sentència de l'Estatut i la qualifiquen d'agressiva. Així mateix asseguren que el Tribunal Constitucional ha perdut legitimitat. En aquest sentit, celebren que gran part de les forces polítiques catalanes s'hagin sommat a la convocatòria, així com també el Parlament de Catalunya. Muriel Casals ha defensat l'elecció del lema de la manifestació. Un lema en el que tothom s'hi pot sentir còmode. Tant els que van estar a favor de l'Estatut com els que no hi van estar. Eh, nosaltres eh insistim en que no estem fent una manifestació en defensa de l'Estatut estem fent una manifestació estem preparant una manifestació en defensa de la voluntat del poble de Catalunya. La manifestació Som una Nació, Decidim Nosaltres es farà a Barcelona i s'iniciarà dissabte 10 de juliol a les 6 de la tarda des de la Cruïlla del Passeig de Gràcia amb l'Avinguda Diagonal. Òmnium Cultural ja va anunciar el passat mes d'agost que literaria la resposta de la societat civil catalana en una marxa al màxim d'unitària possible. Una gran resposta que es que molir la de l'11 de setembre del 1977. A Tiana, totes les forces polítiques amb representació al Consistori advoquen per donar suport a la manifestació convocada el 10 de juliol. En general, aquests grups municipals han manifestat el seu rebuig de cara a la sentència sobre l'Estatut. En aquest context, Esquerra Republicana de Catalunya a han anunciat en declaracions aquesta emissora que ha presentat al registre de l'Ajuntament una moció de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional. Es tracta d'un text que Esquerra concep com un document de treball amb la voluntat que les diferents formacions polítiques del Consistori n'elaborin un de consensuat. Jordi Gós és el cap de llista d'Esquerra Tiana. Entenem que la resposta, doncs, com s'ha dit ja amb abastament, eh, es tractaria que fos unitària, per tant, eh, nosaltres presentem aquesta moció, però eh, la retiraríem en el cas de que hi hagués doncs, un, un, un acord amb els altres grups i es volgués modificar amb doncs, alguna cosa doncs, molt puntual. La moció presentada per Esquerra proposa mostrar el rebuig a la sentència i manifestar que el ple municipal només ha la voluntat de la ciutadania en relació a aquesta qüestió. A més, també proposa posar punt i final al pacte existent entre Catalunya i Espanya fins al moment i proposa donar per tancada la via autonomista i obrir un nou procés pel dret a decidir. En aquest context i segons ha explicat Gost, Convergència i Unió ja li ha manifestat la seva voluntat d'emetre un text conjunt. El cap de llista de la formació, Enric Nolis, no s'ha mostrat sorprès davant de la sentència i ha manifestat el seu rebuig. En aquest sentit, ha defensat la necessitat d'una resposta unitària dels ciutadans catalans. És un poble supervivent. Per tant, jo veig que eh, davant d'això ens hem de sobreposar a un moment en què necessitàvem motius i necessitàvem eh, coses per incentivar la nostra capacitat de reacció. Podem fer servir aquesta com un incentiu per, per manifestar i per posar en coneixement de tothom qui ens vulgui escoltar. I, i quan dic tothom em refereixo al món. Per la seva banda, el portaveu de gent pel progrés de Tiana, Joan Pau Hernández, no està d'acord amb la sentència perquè considera que el Tribunal Constitucional no estava legitimitat per tombar un text validat per referèndum popular i l'ha qualificat desvieixada políticament. És en aquest sentit que Hernández ha manifestat també el recolzament de gent a la mobilització del dia 10. La sentència és inacceptable i, per tant, estem a favor d'actes de manifestació pública de la ciutadania catalana per reclamar un respecte al nostre autogovern i un respecte a les normes que nosaltres mateixos hem, hem votat i que formen part d'un pacte, diguéssim, amb, amb les Corts eh, espanyoles. Per tant, aquest tribunal no estava legitimat, és un posicionament polític i mal malauradament eh, acabat com ens temíeu. No? El cap de llista del PSC i Anna, Ferran Vallespinós, considera que el fet que el dictaven sobre la sentència s'hagi produït després de quatre anys i en un context tan complex, en referència a la renovació del Tribunal Constitucional, posa pals a les rodes per tirar ara endavant l'Estatut. Vallespinós també ha fet una crida a la unitat. Tenem que ara és un moment de, de treballar conjuntament tota la, ciuta, tota la ciutadania, els poders polítics, però també evidentment totes les eh, institucions, entitats en etc i manifestar clarament el rebuig, que no és tant un rebuig jurídic a la sentència, sinó la manera que s'ha produït els resultats d'aquesta sentència. Per últim, el Partit Popular de Tiana s'ha mostrat prudent a l'hora de valorar la sentència fins que no hagi tingut accés al text integrat. Tot i així, el cap de llista del PP a Tiana, Manuel Gonzaló, s'ha mostrat crític amb la crida a la unitat expressada per gran part dels partits polítics catalans. A Catalunya tenim un Partit Popular que també hi ha ja que comptar amb ell i és tan demòcrata com pot ser qualsevol dels altres partits que formen l'arc de partits a Catalunya, i tant catalans com ells. Per tant, el no fer, o, o dir que tenim una concentració unitària quan falta una força política, que potser, la tercera, potser la, la tercera o la quarta força política en aquest moment a Catalunya, doncs crec que no és una manifestació unitària. De fet, en el Partit dels Socialistes com gent pel progrés de Tiana també han volgut apelar la prudència a l'hora de fer les seves respectives valoracions fins que no tinguin el text al seu abast. l1 3 del Pallasso obre aquest dimecres la carpa de la zona poliesportiva. Després de la ressaca del cap de setmana a la vela del Sir Bobé, ara és el torn de posar en marxa el segon dels tres espais que cullen espectacles en el marc del festival. L'obertura de portes de la carpa de l'1-2-3 del Pallasso tindrà lloc a partir de dos quarts de nou del vespre. Anirà a càrrec de la banda Forània, que presentarà el seu espectacle Fanfària Nòmada a base de diverses accions musicoteatrals i participatives, acompanyades de produccions musicals pròpies. El compositor i el banjo de la banda forani Enric Rovirà ha donat més detalls de l'espectacle. Hi ha un tub, un clarinet, un trombó de bares, un banjo, percussions i un actor clown que doncs eh, van tocant i van fent diferents accions amb les situacions que es troben en el carrer. Diguéssim, la banda doncs, té una sèrie de temes més moguts, més ballables i això i doncs eh, depenent del moment, de com veiem la gent, doncs, eh, fem una cosa o una altra. Més tard, el col·lectiu teatral 1, 2, 3, banquets portarà una de les produccions més genuïnes del festival. Es tracta de la llegenda popular tianenca El cavaller i la novícia. La direcció va càrrec de Núria Fàbrigas. La llegenda de l'arbre dels nassos, que és típica de tiana, que és la del cavaller i la novícia, i l'hem teatralitzat amb uns texts amb els textos de poetes d'aquí del poble, amb un llibre que es va publicar fa uns anys, es diu Quadram de Poesia de Tiana. I a partir d'aquí hem creat aquest espectacle. Hi amb música establet catalana i jo crec que surto una cosa bastant deliciosa. Segons explica Fàbregas, la recuperació d'aquesta llegenda vol ser l'avançar a -la, la festa major de Sant Sabrià Tiana quan l'Ajuntament preveu recuperar els gegants que representen el cavaller i la novícia. Tots dos van néixer de l'esbós de Tomàs Atienza i van prendre forma a Camboté. A l'espectacle de l'1, 2, 3, 4 banquets intervindrà l'agrupació artística del Casal, la societat recreativa als Nou Pins i ja col·laborat també el grup de puntaires de Tiana. Començarà a partir de les 10 de la nit. El punt i final, els actes de dimecres el posarà el teatre de carrer de los fandangos que presentaran The Music Box a l'espai exterior de la carpa serà a partir de dos quarts d'onze de la nit Tiana Primera Hora El Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica de Montgat realitza aquesta setmana un taller d'alfabetització digital per la inserció laboral dels montgatins i tianencs que estan a l'atur. Es tracta que coneguin totes les oportunitats que ofereix la xarxa per trobar feina. La tècnica d'ocupació de l'Ajuntament de Montgat, Paola Picardo, n'ha donat més detalls dels objectius. Per dotar persones d'aquest recurs doncs, que es puguin crear un compte de correu electrònic, que sapiguen com manegar-se per internet, que sàpiguen adjuntar el seu currículum amb una oferta, per, perquè sí, perquè és veritat que internet és una eina doncs que actualment és, és molt important. No, no és l'única, eh? també, això també és important tenir un en compte. No? El curs d'alfabetització digital es desenvolupa amb el suport del Consell Comarcal del Maresme. La finalitat del taller és aconseguir que els participants puguin utilitzar correctament les noves tecnologies amb la finalitat d'adquirir un grau d'autonomia en relació a la recerca de feina mitjançant aquest canal. Tot i així, segons les últimes dates publicades pel Departament de Treball de la Generalitat, l'atura tiana s'ha mantingut dels mesos d'abril a maig en un total de 367 persones. Això suposa una taxa d'atur del 9,11%, fet que situa Tiana com un dels municipis amb menys atur de la comarca del Maresme. Tot i així, tal i com expliquen des del Servei d'Ocupació de Montgat, a l'actualitat hi ha un total de 1.200 persones inscrites entre Montgat i Tiana i només 6 ofertes de treball. És en aquest context que des del Servei s'intenta dotar els usuaris dels recursos necessaris perquè sàpiguen buscar ofertes. Aquest dimecres acaba el termini d'inscripció per participar al programa d'intercanvi entre casals de gent gran de la província de Barcelona que impulsa serveis socials de Tiana i la Diputació. Es tracta del programa Tens molt per veure que té per objectiu que els dos casals que realitzen l'intercanvi puguin fer-ho també amb les seves experiències, compartir una bona estona i conèixer les respectives poblacions. En el marc d'aquest programa enguany s'ha programat una sortida a Cercs, al Berguedà. El preu és de 20 euros. Les inscripcions es poden formalitzar al Casaldavis de Tiana de 4 a 6 de la tarda. Les places són limitades. Amb l'objectiu de recuperar la memòria històrica el Centre d'Història Contemporània ha posat en funcionament una base de dades disponible a internet que recull totes les víctimes de la Guerra Civil a Catalunya, tant les nascudes al territori com a fora, i tant d'un bàndol com de l'altre. Porta per nom el cos tomat de la Guerra Civil a Catalunya. Actualment, aquest cercador de víctimes mortals acumula informació de 40.000 persones, però se superaran les 70.000 quan s'hagin introduït totes les dades recopilades. Últimament s'han incorporat a la recerca nous àmbits com als refugiats i desplaçats de guerra desapareguts, els morts per l'acció guerrillera o les víctimes a les presons franquistes. En aquest context, el periodista tianenc Enric Canals ha valorat positivament la creació d'aquesta base de dades. Recordem que Canals és autor del llibre de la TOS, la justícia de Franco, una sèrie d'històries sobre la repressió franquista a Catalunya entre 1939 i 1945 i que evidencien la neteja política que va impulsar el règim. És molt important, no tan sols per la la memòria, sinó per la postmemòria. Jo crec que estem ja en una fase de la postmemòria, és a dir, de la investigació. De, malauradament, de protagonistes d'aquell conflicte en queden ja molt pocs. Per tant, estem parlant d'estudiosos, d'investigadors... Cauran de, de limitar què és el que va passar o sigui, què tot el que va passar. Amb aquest estudi completat, Catalunya es convertirà en el primer poble de l’Estat en tenir i fer públiques amb nom i cognoms, totes les víctimes de la guerra civil i de la postguerra a Catalunya tan pròpies com foranes. Tiana, primera hora, notícies. L'Ajuntament de Montgat obre a partir d'aquest dijous les inscripcions per participar a la fira d'artesania que se celebra al passeig marítim del municipi, en el marc de la festa de la Diada Nacional de Catalunya. La fira s'instal·la durant tot el matí per inscriure's cal l'Ajuntament la fotocòpia del carnet d'artesà, a més de la instància on han de constar les dades del firan, el producte que ofereix i les mides de la parada. La documentació s'ha de lliurar a l'Ajuntament de Montgat. Rosa Fontaner és la regidora de cultura del municipi. El fet que tenia carnet d'artesans, avui en dia no és una cosa que estigui massa extesa, però sí que ens agrada, ens agrada que venguin productes artesans i, i sobretot que siguin catalans. Veig també de, de França i veig de País Basc que porten productes sobretot alimentaris. I després també hi ha la fira més ètnica que és més de treballs artesans de panjols, d'anells, de qualsevol tipus d'element de, més, diguéssim, quotidià. Els interessats poden contactar amb la regidoria de cultura en el 93 4690737 De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora. La informació local a Ràdio Tiana. L'entrevista Davant la sentència del Tribunal Constitucional que retalla l'actual Estatut de Catalunya, Òmnium lidera la manifestació massiva i unitària promoguda per la societat civil a la qual es convocarà tota la ciutadania. Tindrà per lema Som una nació, nosaltres decidim, i tindrà lloc el pròxim 10 de juliol. I per conèixer més detalls sobre aquesta qüestió, tenim a l'altra banda del telèfon a la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs pregunta obligada, què és el que es vol aconseguir amb aquesta mobilització? Doncs què es vol aconseguir? Primera cosa, formalment, que la mobilització sigui el més massiva i el més unitària possible. Per això hem triat aquest lema, que ja veus, eh, som una nació, decidim nosaltres, un lema en el que tothom s'hi pot sentir còmode. Eh, tant els que van estar a favor de l'Estatut com els que no hi van estar. Eh, Insistim en que no estem fent una manifestació en defensa de l'Estatut, estem fent una manifestació, estem preparant una manifestació en defensa de la voluntat del poble de Catalunya. Què volem eh, aconseguir? Preguntes, doncs, posar en evidència la voluntat del poble de Catalunya. Nosaltres vem bueno, el Parlament de Catalunya va redactar un estatut que va ser aprovat per la quasi unanimitat del Parlament de Catalunya, aquell estatut va ser objecte d'unes retallades. Aquest estatut va anar a Madrid i va passar tots els passos de la, de la legalitat constitucional espanyola que calia. Va ser eh, aprovat al Parlam a les Corts espanyoles eh, i va ser aprovat per un referèndum aquí a Catalunya. Eh, entenem que no hi ha cap tribunal del món que pugui modificar aquest estatut. Nosaltres havíem dit sempre que qualsevol sentència que toqués una mínima, un mínim aspecte, una mínima part de l'Estatut seria llegida per nosaltres com una agressió, com una violència sobre aquesta voluntat del nostre poble. Eh, han tocat més que, una, més que parts mínimes, més que una coma, i per tant no hi ha cap mena de dubte que ens hem de mobilitzar en contra d'aquesta agressió. Anava a dir retallada, però que no és una retallada, és una agressió. De fet, el compromís d'Òmnium de convocar una mobilització de la societat civil ja es va fer públic ara fa un any. Uh -huh. esperaveu que arribés abans al moment? L'hem estat esperant eh, durant mesos i han hagut diferents moments al llarg d'aquest darrer any en què semblava que la sentència era imminent, eh, després no arribava i després semblava que passaria allò del llop, no? que al final arribaria un dia que ja no ens l'esperàvem. No, però aquests darrers dies tornava a semblar eh, a, a, a que era imminent i aquesta vegada ha sigut veritat, una vegada o altra havia, havia de ser-ho. Eh? Mm, com tu dius és una manifestació de la societat civil eh? nosaltres tenim molt interès en demostrar en mostrar, o en fer evident, en fer palès que nosaltres ens hem ofert a liderar, ens hem ofert a aglutinar alguns deia catalitzar però eh, el que volem és una, una mobilització massiva de la societat civil catalana. Jo diria que per sort eh, la societat civil en el sentit més ample, perquè eh, també les entitats polítiques, els propis partits polítics, els sindicats eh, patronals eh, i el propi govern de Catalunya s'estan eh, sumant, aquesta idea de que ens hem de mobilitzar, de que ens hem mani de manifestar en contra del de que només pot ser que he interpretat com una agressió a la nostra voluntat. Està sorprès, òmnium cultural, d'aquesta sentència? Ja no dic d'acord o en contra, dic sorprès. Jo et diria que sorprès no, perquè tots els indicis feien pensar que la sentència seria dura, en el sentit de que seria molt, eh, insisteixo en l'expressió, agressora, agressiva eh, sobre el text de l'Estatut. En aquest cas jo parlo de l'agressió a la nostra sobirania o a la nostra voluntat, però també és una, eh, una violència no?, sobre, sobre un text. Eh, el fet de que les eh, primeres versions de sentència que es consideraven les moderades no passessin, doncs ja ens va donar pistes per eh, comprendre que la, que la versió que finalment s'imposaria seria una versió bastant dura. Eh, certament hi han persones que diuen que encara no és tot lo dura que la part més eh, més eh, reaccionària, jo diria, de, de, de la dreta espanyola hauria volgut, però jo diria que malauradament, malauradament ja ens esperàvem que... que hi havia molta probabilitat de que fos una sentència fortament retalladora de l'Estatut. De fet, parlem d'una manifestació de la societat civil, però el fet és que diversos partits catalans, excepte Ciutadans i Partit Popular, s'han sumat a aquesta convocatòria sí. liderada per sí. sí, sí, jo crec que pots dir tots els partits, excepte eh, uns partits eh, que són petitets dins del Parlament de Catalunya, que la gran majoria de la nostra representació parlamentària eh, s'hi ha sumat. I per nosaltres això és una, és una alegria, perquè quan em preguntaves què voleu aconseguir, doncs jo crec que una de les coses que es busca aconseguir en una manifestació és eh, reclamar de les, dels responsables polítics Eh, que actuïn com creiem que han d'actuar i a vegades eh, és reclamar però a vegades també és dir donar-los força no? eh, sapigueu eh, amb la manifestació és una manera de dir escolteu, sapigueu que si vosaltres us manteniu ferms teniu el, el poble al vostre costat o al vostre darrere és el fet de que els eh, líders polítics tant els que són al govern com els que són a l'oposició oposi assumin a la manifestació és una have dir garantia eh, de que l'actuació la, la, política, o sigui que els polítics faran el que, el que els hi correspon fer, que és eh, donar prioritat a la voluntat del seu poble versus eh, una sentència d'un tribunal que ha perdut legitimitat. i horíem malauradament, perquè eh, és molt trist que un tribunal constitucional perdi la confiança i la legitimitat però el Tribunal Constitucional espanyol jo crec que s'ha fet, uh, fet malbé amb ell mateix, no? D'alguna manera podríem dir que aquest recolzament per part doncs, de tots els partits catalans, excepte Ciutadans i Partit Popular, uh, és recíproc, no? En aquesta línia que tu bé ens deies, els ciutadans busquen aquest recolzament polític, però també a la inversa. Jo crec que sí, jo crec que els polítics necessiten saber què és el que eh, el poble espera d'ells, què se'ls demana. No? és la, la seva tasca és representar, canalitzar les aspiracions del poble. Eh, per tant, en aquest sentit, eh, com tu dius, eh, nosaltres necessitem els partits polítics perquè els necessitem, una democràcia necessita partits polítics, però els partits polítics necessiten de la manifestació explícita dels, eh, dels ciutadans en, en el sentit que, eh, que, que, que sigui en cada circumstància i en aquesta circumstància concreta doncs els volem que a través de la manifestació els ciutadans diguem als nostres polítics això no pot ser eh? i quina és, resposta, quina és la resposta que espera Òmnium d'aquesta convocatòria? La resposta que esperem és, eh, abans he dit, no? amb la mesura que volem que sigui el màxim d'unitària de que hem triat un lema al qual s'hi pot acollir, doncs, persones de sensibilitat política molt, molt diversa, doncs esperem que sigui una, una assistència molt massiva. Això és el que esperem i tenim 10 dies per preparar-ho, 10 dies per, com, per convocar, per cridar, per explicar eh, que ens permeten esperar que, que, que sigui una, una, una manifestació que la convoquem a Barcelona, eh, la capital del país, i la cita és a eh, Diagonal Passeig de Gràcia, i la nostra intenció és omplir tot el Passeig de Gràcia. I suposo doncs, que no es tracta només d'una mobilització, sinó que preteneu continuar més enllà. No sé si heu marcat algunes línies en aquest sentit. Sí, hem marcat ara unes línies, però és evident que no, no tot acaba en una manifestació, no? Molta gent ens diu la manifestació i després què? Bueno, en el cas d'Òmnium jo et diria que ho tenim fàcil, després continuar treballant com treballem fins ara, eh? en la defensa de la llengua, de la cultura i del, i del país, amb eh? tant o més èmfasi que, que fins ara. I llavors què esperem, jo, jo crec que és clar, el que caldrà és una resposta política i per això insistim en donar força als polítics perquè són ells que hauran de veure com resolen aquest azucac en el que estem per una banda hi ha la voluntat del poble de Catalunya i per altra banda hi ha l'expressió legal, si tu vols legal entre cometes d'una autoritat espanyola i aquí el govern de Catalunya té un problema perquè està davant de dues... Anava a dir dues legitimitats, però com costa dir legitimitats perquè és que no, no li reconec la legitimitat a, a lo que ha dit el Tribunal Constitucional. I per on passen les propostes d'Òmnium per cap girar aquesta situació de sentència adversa de l'Estatut? No, nosaltres no, no ens correspon a fer propostes polítiques, nosaltres no som una entitat política, som una entitat cultural, eh, però jo parlaria de... de de no obeir, és a dir, de no fer cas del que, del que diu la sentència. Això és el que eh, des d'Òmnium potser podríem dir. Eh, eh, cal veure de quina manera els polítics o les forces polítiques articulen aquesta, diguem desobediència a una legalitat que, que, eh, que està en contra eh, de, la, de la legítima voluntat, de les legítimes aspiracions del poble de Catalunya. Realment la situació és greu perquè vol dir que el que ha dit ara el Tribunal Constitucional és que dins de la legalitat constitucional no hi cap el desig legítim eh, expressat molt majoritàriament passat per un referèndum aprovat a les corts espanyoles del poble de Catalunya. O sigui que és una situació molt, molt complicada. Jo crec que és una situació molt complicada des de la perspectiva catalana, però també és una situació molt complicada des de la perspectiva espanyola. No sé si des de la central d'Òmnium Cultural teniu pensat doncs, treballar també aquesta qüestió a través de les diverses seccions locals i delegacions que té l'entitat. És clar, és clar, és clar.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 D'acord, doncs estarem a l'expectativa de com es desenvolupa aquesta manifestació massiva i unitària de la societat civil liderada per Òmnium Cultural. Nosaltres, de moment, doncs hem volgut conèixer més detalls sobre aquesta mobilització i hem parlat amb la seva presidenta, Muriel Casals, amb la presidenta d'Òmnium Cultural. Moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-seu, bon dia. Bon, bon dia. L'entrevista